Показалося обличчя таке знайоме, таке рідне, бо я ж лише недавно в нього стріляв. Пістолет хлюпається в калюжу. Непотрібний шматок заліза. Вже непотрібний, бо неможливо вбити двічі. Я впізнаю мерця і чую голос Славка без ручка. Привіт, друзяко!